Рей Бредбері Із праху по сталі Текст читає Сергій ОРОПчук. Розділ 22 Той, хто пам'ятає Довгий час, багато днів, а потім і тижнів, над містом було порожньо. Вряди годи, коли йшли дощі і ударяла блискавка від обвуглених мостин, що провалилися в підвал, і від розбитого винного льоху, і від горищних балок, що обвалилися чорним кістяком, поховавши запаси вин, піднімався легкий димок. Коли він розсівався, то за вісьми хмарами здіймався пил. У його кружлянні поставали спогади про будинок, вони миготіли і зникали, як раптові сновидіння та згодом припинялися. Минув час, і молодий чоловік прийшов по дорозі, наче визирнув зі сну або випірнув із тихим припливом спокійного моря, щоб опинитися в незнайомій місцині перед покинутим, не би, знайомим йому будинком, але не настільки, аби пам'ятати, що саме в ньому колись було. Вітер питально заворушився в порожніх деревах. Молодик уважно вислухав і відповів. «Том, я Том. Ти мене знаєш? Ти мене пам'ятаєш?» Гілки дерева затремтіли від спогадів. «Ти зараз тут?» – перепитав він. «Майже», – донісся у відповідь шепіт. «І так, і ні». Тіні заворушилися. Парадні двері будинку скрипнули та повільно прочинилися. Том підійшов зо сходів наверх. У центрі скомена віяло менш-більш доброю погодою. «Якщо я війду і почекаю, то що тоді?» – запитав він, спостерігаючи за величезним фасадом безмовного будинку в очікуванні відповіді. Фідні двері погодувалися на завісах. Деякі шипки тихенько двихтіли в рамах, відзеркалюючи перші сутінкові зорі. Чув, але не вловлював шепотіння у цих звуках. «Заходь. Завжди. Том поставив ногу на нижню сходинку і завагався. Дошки будинку ніби відсувалися від нього, неначе заманювали. Він зробив іще крок. Не знаю. Що? Кого я шукаю? Тише. Будинок застиг в очікуванні. У деревах ждав вітерець. Ен, це ти? Але ж, звісно, ні. Вона давно поїхала далеко звідси. То була інша. Я майже згадав її ім'я. Як же... Дошки будинку застогнали від нетерпіння. Він піднявся на третю сходинку, а потім до самого верху, де став перед нас розчиненими дверима, куди вривався вітер, перехоплюючи подих і засмоктуючи всередину. Але Том стояв нерухово і з заплющеними очима, намагаючись розгледіти обличчя тіні проти повік. «Я майже згадав це ім'я», – подумав він. «Заходь». Том увійшов у двері. Майже миттєво будинок провалився на чверть дюйма, ніби на нього опустилася ніч, або над дахом високого горища нависла хмара. Там на горі хтось снив, дрімаючи в оплоті. «Хто там?» – тихо покликав він. «Де ти?» Курява на горищі піднялася і опустилася в тіні. «О, так-так», – сказав він нарешті. «Тепер згадав, твоя благословенна ім'я». Том пішов до сходів, що вели наверх на горище будинку залите місячним світлом. Перевів дух. «Сесін!» Кінець кінцем прорік він. «Будинок затремтів. Місячне світло осяяло сходи. Він підвівся. «Сесім!» – сказав Том останнє. Хідні двері дуже повільно прочинилися, потім ковзнули і так само тихо зачинилися за ним. Розділ 23. Подарунок. У двері постукали, і Дуайт Віллям Олкот відірвався від фотографій, щойно надісланих із якихось розкопок, під карнаком. Оскільки він був в доброму гуморі, бо, вочевидь, уже надивився на нові фото, то відповів на стукіт. Він кивнув, і цього виявилося достатньо, щоб двері негайно відчинились, і в кімнату зазирнула повністю лиса голова. «Я знаю, це дивно», – сказав його помічник. «Але до вас хлопчик». «Це справді незвично», – сказав у відповідь Д.В. Олкот. «Діти зазвичай сюди не ходять. Він записувався на прийом». «Ні, але не полягає, що після того, як ви подивитесь на подарунок, який він вам приготував, то самі погодитеся на розмову. Незвичайний спосіб добиватися зустрічі, задумливо вимовив Олкот. Із цією дитиною мені варто поговорити. Хлопчик, так? За його словами, просто неймовірний хлопчик зі стародавнім скарбом. Для мене це вже занадто, розсміявся завідувач. Впустіть його. Я вже тут. тімоті наполовину проліз у двері, а потім, не вагаючись, ступив уперед, тримаючи торохкітливий пакунок. Пресядь. Сказав Д.В. Олкот. «Якщо не заперечую, то я постою. Однак їй можуть знадобиться аж два стільці, сер». «Два стільці? Якщо ви не заперечуєте, сер? Давайте ще один стілець сміте». «Так, сер». Коли принесли другий, Тімоті підняв довгий невагомий подарунок і поклав його на обидва стільці, де при хорошому освітленні було видно якесь ганчір'я. «Адже наче. Тімоті», – відказав хлопчик. «Тімоті, в мене купа справ. Розповідай, будь ласка, і хочеш». «Так, сер. «Ну?» «4400 років і 900 мільйонів смертей, сер. «Боже, оце закрутив!» Деве Олкот помахав Смітові. «Іще один стілець. Той його приніс. А тепер синку присядь!» Тімоті сів. «І повтори ще раз. Краще не треба, сер. Це схоже на брехню». «І все ж таки», – повільно вимовив Деве Олкот. «Чому я тобі маю вірити?» Я своїм виглядом викликаю довіру, сер. Завідувач музею нахилився вперед і прикипів поглядом до блідого, напруженого обличчя хлопчика. «Янусь Богом!» – пробурмотів він. «Ти маєш рацію. А що у нас тут?» – продовжував він, киваючи в сторону предмета, схожого на труну. «Тобі відомо слово «папірус»?» «Це всі знають». «Так, напевно, кожен хлопчик точно знає, що таке розграбовані гробниці так хто такий тотанхамон. Хлопчики справді знають про папірус». Так, сер, якщо хочете, підійдіть, подивіться. Завідувач музею направду хотів, тому вже підвівся на ноги. Він наблизився і почав, як у картотеці, перебирати лис за листом здавалося, зашкорублого тютюну, на якому дене де була намальована то голова лева, то тіло яструба. Його пальці забігали все швидше й швидше. В нього перехопило дихання, ніби від удару в груди. Ниття. сказав він і знову зітхнув. Не ти їх знайшов. Її, сер, а не їх. І це не я знайшов, а вона мене. Сказала, що грала зі мною в хованки. І я її почув. На цьому гра закінчилася. Боже мій, видухнув Д.В. Олкот, обома руками відкриваючи рани крихкого сувою. Вона твоя? Це взаємно, сер. Вона моя, а я її. Ми сім'я. Завідувач заглянув хлопчикові у вічі. І знову ж таки, промовив він, я справді тобі вірю. Дякувати Богу. І чому ти йому дякуєш? Тому що, якби ви мені не повірили, довелося б піти. І тімоті трохи відсунувся. Ні, ні. вигукнув чоловік. Не треба. Але чому ти говориш так, ніби вона, ніби це володіє тобою, неначе виродичі? Тому що, відповів Тімоті, це Неф, сер. Неф? Хто це? Тімоті простягнув руку і згорнув пов'язку. Глибоко під папірусом виглянули зашиті очі старої престарої жінки між повіками якої сяїло приховане світло. З її губ злетів пил. «Це не все, – повторив хлопчик. – Мати Нефертіті». Завідувач музею знову присів на своє крісло та потягнувся за кришталевим графином. «Ти п'єш вино, хлопче?» «Сьогодні вперше, сер». Тімоті довго сидів і чекав, поки містер Олкот протягне йому келишок вина. Вони разом випили, і врешті-решт містер Олкот вимовив. «Навіщо ти приніс це?» Цю... її сюди. Тут єдине безпечне місце у світі. Завідувач кивнув. Це правда. То ти пропонуєш мені... Він на мить зупинився. Неф. За гроші. Ні, сир. Чого ж ти тоді хочеш? Аби раз на день ви з нею розмовляли, якщо Неф тут залишиться. З тими словами Тімоті збентежено подивився собі під ноги. Ти довіряєш мені Тімоті? Тімоті підняв голову і відповів. О, так, сир. Якщо ви пообіцяєте. Потім він продовжив, піднявши погляд на завідувача музею. І більше того, слухали її. «Вона розмовляє, це правда?» «І багато сер». «А зараз вона говорить?» «Так, але треба нахилитися трошки ближче. Я до цього вже звик. Через деякий час у вас також вийде». Завідувач музею заплющив очі та прислухався. Десь зашарудів старовинний папір, і він поморщився, прислуховуючись. «Що?» – запитав він. «Що ж вона все-таки каже?» Усе, ще можна розказати про смерть, сер. Оце 4400 років, як я вже казав, сер. І про 900 сотень мільйонів людей, яким довелося померти, щоб ми могли жити. Це багато смертей. Так, сер, але я радий. Які жахливі речі ти говориш. Ні, сер, тому що якби вони були живі, то ми б не змогли зараз ні поверхнутися, ні навіть дихати. Я розумію, що ти маєш на увазі. Вона це все знає, правда? Так, сер. А її донька була явленою нам красуною. А вона – та, хто пам'ятає. Привід, що переповідає живу і повнокровну історію книги мертвих. Думаю, що так, сир. І ще одне, – додав Тімоті. Що? Якщо ви не заперечуєте, то я хотів би отримати абонемент. Щоб відвідувати музей в будь-який час? Навіть після закриття. Думаю, це можна влаштувати, синку. Зрозуміло, доведеться підписати певні папери, провести експертизу. Хлопчик кивнув. Чоловік підвівся. Це нерозумно з мого боку, але вона все ще говорить. Так, сир, підходьте ближче, ні ще ближче. Хлопчик легенько штовхнув чоловіка під лікоть. У долині біля карнакського храму зіткнули пустельні вітри, а між лапами величезного лева осів пил. Послухайте, сказав Тімоті. Після мова Як збиралася сім'я? Звідки я черпаю ідеї і скільки часу потрібно, щоб перетворити їх на книгу? Іноді 55 років, а іноді 9 днів. У випадку із праху посталих, то перші напрацювання завелися ще в далекому 1945 році, а завершив його аж 2000. Для порівняння, ідея роману «451 градус за Фаренгейтом» народилася в понеділок, а перший короткий варіант я дописав вже за 9 днів. Тож, як бачите, все залежить від безпосередньої пристрасті. «451 градус за Фаренгейтом» – незвичайний роман, який я писав у незвичайні часи, в період полювання на відьом, якому настав край разом із Джозефом Макарті 50-х. Сім'я Еліотів з книги «Із праху по народилася ще коли я був дитиною років семи. Щороку напередодні Геловіну тітка Нева садила нас із братом у свій старенький «Форт і відвозила до Жовтневої країни збирати кукурудзу і гарбузи. Все це ми приносили в дім дідуся й бабусі, розпихали гарбузи по всіх кутках, кукурудзяні качани залишали на ганку, а листям з обіднього стола усипали всі сходи, щоб можна було донизу з'їжджати, а не спускатися. Вона ховала мене, одягненого відьмою, з восковим носом, на горище, а мого брата саджала під сходами, що вели на горище, і ввечері пропонувала учасникам... Головінського свята піднятися нагору. Атмосфера була шалена та весела. Мої найкращі спогади з дитинства пов'язані якраз із цією чарівною тітонькою, котрій було всього не якихось десять років більше за мене. На тлі взаємин з дядьками, тітоньками і бабусею я почав розуміти, що світ відобразити на папері дещо з цього, аби назавжди зберегти про них пам'ять. Тож, коли мені стукнуло трохи за двадцять, я почав думати саме про цю сім'ю. Дивну, екстравагантну, гротескну. Хіба що серед нас, мабуть, не було вампірів. Коли я закінчив перше оповідання про цей чудовий будинок, мені було за 20. І я писав для Уір Тейлз за прекрасним тарифом півцента за слово. Багато моїх ранніх оповідань вийшло саме там, а я навіть не розумів, що мої казки переживуть цей журнал. Коли мою платню підвищили до цента за слово, я вважав себе багатієм. Оповідання народжувалися одне за одним, і я торгував по 15-20, іноді по 25 доларів за кожне. Коли я дописав день повернення додому, першу розповідь про мою сім'ю, Уір Тейлз її не прийняли. У мене весь час виникали з ними якісь проблеми, бо мої оповідання виявилися не про традиційних привидів. Їм хотілося чогось про кладовища, опівнічні прогулянки, дивних незнайомців і жахливі вбивства. Ну не воскрешати того ж Мерглея та інших привидів, щоб переслідувати Ебенезера Кряжа раз по раз, адже я їх по-справжньому любив. У Уір Хотіли, що схоже на барильця Амонтільядо Едгара Аланапо, По, або легенду про сонну балку Вашингтона Ірвінга. Я просто не міг їм догодити, я пробував знову і знову, але всі мої оповідання скочувалися до того, що десь хтось раптом усвідомлював, що всередині в них живе скелет. І їм дуже страшно від цього. Або ж оповідання про банки повні дивних невидимих істот. Дуже неохоче кілька з цих історій у Уірл Тейлз все ж таки прийняли. А от як тільки примірник дня повернення додому потрапив до них в контору, то мені гаркнули досить. і одразу відправили його назад. Я не знав, що з усім цим робити, адже на той час ринок для подібних оповідань у США був досить малим. Можливо, маючи якесь передчуття, я надіслав день повернення додому в журнал Mademoiselle, куди роком раніше мені вдалося приткнути оповідання, так само надіслане їм імпульсивно. Минуло вже чимало місяців, і я почав думати, що скоріше за все. Посилка з машинописом десь загубилася. Врешті-решт я отримав телеграму від редакторів, де йшлося про те, що спершу вони хотіли трохи переписати історію під формат журналу, але в результаті вирішили змінити формат журналу, щоб той пасував історії. Цілий жовтневий номер з моїм «Днем повернення додому» побудували навколо оповідання і навіть змусили Кей Бойл та інших написати жовтневі есе в цей номер. Вони найняли талановитого Чарльза Адамса, який тоді малював доволі ексцентричні комікси для журналу The New Yorker, і якраз почав історію про свою чудернацьку та водночас дивовижну сімейку Адамсів. Він створив неймовірний розворот мого жовтневого будинку та моєї сім'ї, яка зліталася до нього в осінньому повітрі та скакала по землі. Після того, як оповідання вийшло друком, я кілька разів зустрічався із Чарльзом Адамсом у Нью-Йорку. Ми мали грандіозні плани на співпрацю. За кілька років я мав написати ще кілька історій. А Адамс – зробити до них ілюстрації. В результаті ми планували зібрати все це під однією палітуркою. Літа йшли, я написав кілька оповідань, ми з Чарльзом підтримували зв'язок, але шляхи наші все ж розійшлися. Ці плани надовго відійшли на другий план через шикарне замовлення. Адже мені запропонували написати сценарій для екранізації «Мобі Діка» режисера Джона Х'юстона. Однак протягом багатьох років я й далі повертався до своєї любої сім'ї Еліотів. Ця колись окрема історія про День повернення додому стала наріжним каменем, цеглинкою для оповідань із життя Еліотів, їх зародження та загибелі, пригоди невдач, любові та печали. Поки була написана остання з цих історій, Чарльз Адамс пішов у кращий світ, населений його та моїми створіннями. Це, якщо коротко, історія збірки із праху по сталі. Можу ще додати, що за основу всіх моїх персонажів я брав родичів, котрі блукали будинкам бабусі, Ті жовтневі вечори мого дитинства. У мене справді був дядько Ейнар. А імення всіх інших героїв книги я так само точно колись успадкував від кузенів, дядечків та тіточок. Хоч їх уже давно немає, вони знову живають і витають у коменах, на сходах та на горіщах моєї уяви. Їх тримає разом величезна любов колись надзвичайного пацанятка, неймовірно враженого дивами Геловіну. Нещодавно приємні люди з фонду Ті та Чарльза Адамсів надіслали мені копію листа. Того самого, що я написав йому в 1948 році про його чудову ілюстрацію до дня повернення додому і про плани стосовно малюнків до книги. Ось короткий ривок листа від 11 лютого 1948 року, видрукованого на моїй уже давно зламаній машинці. Дозволь зізнатися, що я не уявляю цю книгу без твоїх робіт. Вона стане свого роду різдяною піснею в прозі і геловіном після геловіну, який люди купуватимуть так само, як вони купують різдвяну пісню, щоб почитати біля каміна при слабкому світлі. Геловін, це особлива пора року саме для таких історій. Я вірю в це більше, ніж у будь-що за всю свою письменницьку кар'єру. Я хочу зробити це разом із тобою. Цікаво, що тоді мій агент говорив із видавництвом Уіллям Мароу про можливість її видання. І тому я думаю, що це досить поетично, що саме вони публікують цю книгу сьогодні чудову ілюстрацію Чарлі на обкладинці якби мені хотілося щоб він зараз був тут і міг побачити завершення нашого проекту кінець читав сергій Оробчук. 2024 рік